Ja det är en sak som är säker för solen lyser fortfarande och varmt är det. Man kan inte ha på sig så mycket under morgondocken som man får ta och ja, göra vad man kan med vad man har. Jag sitter här och småsvettas lite, tar det lugnt, försöker chilla och, och ja, bara ta mig an världen på mitt sätt lite grann. Och det vill säga att inte göra så väldigt mycket men som sagt det är varmt ute och vad kan man annars göra eller hur? Ja, det har varit väldigt varmt på båda sidorna av mikrofonen ganska länge nu för ja, du har en värmevåg på din sida och jag precis som jag antydde i slutet av vår sommaravslutning, jag har ju dragit över till Kalifornien och är där fortfarande vid inspelningstillfället. Och här är ju ganska varmt så ja vi, vi sitter här och svettas på båda sidorna ligger vid helt olika tidpunkter på dagen om vi säger så men det spelar ingen roll svetten är där oavsett och värmen också. Ja, ja, varmt är det och ja, du har det ju ännu värre än eh, vad vi eh, ja, mjäkiga svenskar har det. Så jag vet inte vad vi har att klaga på egentligen. Men eh, ja, det, det, förhållandevis varmt även i, i kalla Norden nu så det, det är nästan vi kan eh, jämföra temperaturer här. Men eh, det, det är i alla fall skönt att eh, vi har fått tekniken att fungera slutligen och äntligen har fått kontakt med varandra- igen. Så vi kan börja snacka lite grann. Eh, det kanske blir lite, lite feber, yrsel eh, eller eh, bara fullständigt värmeslagssnack när vi pratar här. Men eh, ja, det, det kanske passar in på, på kvällens film trots allt. Ja, att vara lite flummig och så hör ju till temat kan vi väl säga. Och Ja, när det gäller tekniken så kände nog datorerna att de ville ha lite längre sommarlov än vad vi har haft. Men eh, lite över två månader får faktiskt räcka. Nu är det dags att sitta här och snacka. Men eh, de kämpade emot, det, det kan man väl säga. Det var mycket felsökande innan vi hamnade här och kunde börja snacka. Men eh, det hör ju poddande till. Vad skulle livet vara utan problem? Ja, väldigt mycket enklare men utan en massa spännande erfarenheter så vi får ta det som det är helt enkelt och erfarenheter rikare det ska vi ju bli och jag kan ju säga att efter att ha spenderat eh, sommartid i Kalifornien så har jag fått uppleva en en hel del spännande. Jag har sett en hel del udda och luriga människor som stryker omkring på stan. Så när vi satt oss och tittade på dagens film så kändes det faktiskt mer realistiskt än vad man kanske kan tro oj oj oj det ska jag inte den, den nidbild man kanske har om Los Angeles det, det, det finns ett ond bakom den trots allt kanske va eh, där, där är både en och annan lite små lur i farbror som eh, lurar i faggorna och, och som har lite eh, udda idéer om saker och ting kanske eh, så jag kan bara föreställa mig vilka upplevelser du har, du har haft där sommartid så det, det är nästan värt ett poddavsnitt bara det kanske. Kanske, kanske inte. Jag skulle nog kunna berätta många historier om udda klädsel som jag har sett i, i shoppingcenter och liknande där folk kryssar omkring i just morgonrockar och pyjamasar och allt möjligt annat. Man, man bryr sig inte lika mycket kan man väl säga. Så länge man täcker mm. de där delarna på kroppen som man måste täcka enligt lag så, ja, då, då är det ingen som riktigt bryr sig. De kanske höjer lite ögonbryn här och där men mycket mer än så blir det inte. Och det är ju befriande på många sätt och vis naturligtvis men förbaskat förvånande för någon som kommer från de lite mer nordiska breddgraderna för då är det ju nästan lite, lite galet beteende kan man tycka. Ja här ska man ju gå och hoppa i senaste modet och vara så propert klädd som det bara går det är som att man ska ta på sig söndagskostymen när man går ut för att handla en liten mjölk så det är det viss annan attityd här i Sverige där man är väldigt mån om hur man ser ut och hur andra uppfattar en i i Amerika kanske man bara skiter i det helt enkelt. Jag tror det är värmen faktiskt. För i Kalifornien okay. så är det ju svensk sommarvärme nästan året runt. Deras sommarvärme, den är ju runt 40-45 grader. Vi har nog mm. stuckit lite över det också. Men då är det ju, då är det ju hett kan man väl säga. I, I Sverige börjar man ju bli lite nervös när mätaren börjar visa 30 grader. Men ja... I värmen så tillåter man väldigt mycket kan man säga och ähm, jag, jag måste verkligen säga att jag förstår varför AC och fläktar är så viktiga här borta för utan dem så kan inte livet existera överhuvudtaget. Nej, frågan är väl om, om människorna egentligen är tänkta att leva i de där områdena. Det, det undrar jag lite grann. Det, men ja, nu är ni där och ni har gjort er hemmastadda och ni försöker göra vad ni kan för att uthärda tillvaron i alla fall. Och, och det kan jag absolut förstå, men det är allt ganska så ogästvänliga miljöer som, som du är i just nu tycker jag. Ja, ogästvänliga om vi pratar natur, men mm. eh, allt vad bebyggelse heter är ju, är ju väldigt vänligt och välkommet om vi säger så. Sen har amerikanerna vissa idéer när det gäller planering med gator och trottoarer och liknande som, eh, som förmodligen skulle få en svensk gärna att smälta där borta. För, för trottoarer är ganska onödigt. Man har ju bilen. Det här är verkligen bilnationen. Man kör till precis allting så någon som är van att promenera till saker och ting som, som jag är jag gillar att ta bussen jag gillar att promenera då upptäcker man helt plötsligt att, att här tar trottoaren slut och så kommer det inte en på, på en halv kilometer eller någonting sådär oj hur, hur tar jag mig dit så får man göra en liten fuling och smyga längs vägen där och hoppas att ingen lägger märke till den. men det är, det är en helt annan historia det är det, det är väldigt trevligt här båta. och har man väl tagit sig in i en byggnad i ett köpcenter eller vad det nu må vara så är det väldigt skönt och avslappnat där inne med, med väldigt mycket AC. Så det kan jag rekommendera. Är ni i Kalifornien vid den här tiden tar jag till ett köpcenter. Där är det, där är det skönt. Ja, det, det är väl så. Det är väl därför många söker sig till köpcentren i sommartid för att se på film också. För då kan man få en, en längre stunds avkoppling i en avslappnande och, och småkylig atmosfär som ACN erbjuder därinne. Så ja det, det är väl eh, dags att vi, vi pratar en liten sommarfilm eller en, eh, en typisk Los Angeles-rulle med lite eh, ja, så här små element som du har pratat om. För det, det låter ju som det här eh, passar in som handen i handsken tycker jag. Ja, när vi skulle bestämma vilken film vi skulle ta upp som vårt första avsnitt här nu så, så gick vi lite fram och tillbaka och funderade. Men, men den här dök ju upp för att den kändes så, så otroligt passande. För vi har ju Los Angeles som Angelesområdet, vi har de udda och lite speciella människorna och vi har situationer som är aspisarra. Och hur konstigt det än låter... Det är Kalifornien, så är det bara. Detta är livet som vi möter här. Kanske lite överdrivet i den här rullen, absolut, men närmare sanningen än vad man kanske är bekväm med på gott och på ont naturligtvis. För vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på The Big Lebowski från 1998 i regi av Joel Cohen och med manus av Joel Cohen och Ethan Cohen. Och det här är ju en av de där kultklassikerna som alla citerar, som alla vet vilken den är och har sett. I alla fall en gång och har man inte sett den så har man ju sett ett sånt här best-off-video på Youtube med de bästa klippen och citaten och liknande. För, för här är ju citat som florerar i, eh, i internetkulturen som är direkt hämtade från den här. Den har väldigt många intressanta one-liners kan man säga och... Mm, jag kan förstå varför den här inte gick så där jättebra när den kom en gång i tiden för det var ju ingen, ingen publik succé kan man väl säga men den blev ju mycket mer uppskattad när den kom på hemmavideo och utvecklade sin kultstatus därifrån och den ska ju också vara baserad på en författare som jag vet att du har vissa intressen av. Ja, det, det, det finns ju lite kopplingar både hit och dit när det gäller The Big Lebowski och bland annat till ja, ett område som jag kanske har ja, blivit lite småförtjust i och bekantat mig i en hel del, ja. Men ja, det finns ju så mycket referenser och inspiration som bröderna Cohen har hämtat lite överallt ifrån, men ja, i, i grund och botten skulle man ju kunna säga att det, det här är ju som en, en, en film noir i, i lite extrem tappning, eller hur? Ja, att det är många referenser och många anknytningar, det råder det ju inget tvivel om, men det är väl Raymond Chandler som de har hämtat mest inspiration från, mm. just det här med en bizarr tillvaro väldigt udda rollfigurer och en handling som har en Väldigt intressant kurva kan man säga. Den följer inte riktigt den traditionella idén om dramaturgi med, med början, mitt och slut med upptrappning och så vidare. Den, den har sin egen våglängd som den följer och det har ju sina fördelar, det har ju sina nackdelar. Det är ju svårt att titta på den här filmen och se det som en vanlig film för det är det ju inte. Även om jag tycker att de, de har tagit den här idén och, och, och strukit till den lite grann för att göra den lite mer tillgänglig för en större publik. Men, men det här udda berättandet eller det här annorlunda berättandet så får man kanske säga. Det är väldigt närvarande och det lämnar ju en viss smak till innehållet. Ja, ja, det finns ju lite smått bizarra element här men alltså jag skulle vilja säga att The Big Lebowski är en, ja, i grund och botten en, en väldigt jordnära historia med ett väldigt allvarligt centra som de har byggt vidare på och gjort extrem och skruvat till på diverse olika vis som gör den... Så udda men ändå så bekant. Men mm. alltså tar man och verkligen skalar av det det konstiga jag bara ser till, till själva berättelsen så är den ändå ganska så rätt fram för en detektivhistoria. Eh, speciellt om man eh, tar och ser den som en, som en just filmnoir med den här lite antihjälten som har ett märkligt fall framför sig och eh, ger sig i kast med att dra i trådarna för att och se vad som ligger bakom det hela och det dyker upp eh, femfatals som försöker leda honom på, på vill och villovägar ja, och allt möjligt allt det här finns ju Koncentrerat i The Big Lebowski, men sedan så bygger man på ännu mer och man gör figurerna lite mer extrema, lite mer excentriska av sig. Man placerar historien mer i ja, mer nutida miljö och eh, därmed anpassar sig historien också efter. Eh, Tidsvalet man har gjort här när man har lagt det under, under gulfkriget och allt möjligt där. Eh, så eh, det har blivit en, vad ska man säga, i mitt tycke en naturlig mutation av, av film noir eh, som har fått sig rejält stänk av, av 90-talsmentaliteten. Och ah, det är en blandning som, som fortfarande kan slå mig med häpnad faktiskt. Det är ju det det är. Det är ju en fantastisk upplevelse att se den här filmen på många sätt och vis. Både positiv och negativ. Men jag kan definitivt förstå varför en generell publik tittade på den här och sa Vad tusan är det här egentligen? För förväntningarna som man har av den här typen av film det är svårt att säga om de uppfylls eller ej för um, den, här, den här historien den vill vara sin egen grej även om den hämtar starka inspirationer från andra historier och det gör ju att man, man får men man vet inte riktigt vad det är man får och man vet inte riktigt om det är det man vill ha. Det, det, det är mycket här som, som stänker åt alla håll och kanter och... Jag som någon som är väldigt förtjust i film, jag uppskattar ju det här. Men eh, den vanliga popcornpubliken, de var nog inte lika imponerade. <laughs> eh, ja, kanske inte till, till en början. Då var eh, kanske jag en av dem som, som uppskattade direkt och eh, bara såg det här det här spektaklet som någonting jag aldrig hade sett tidigare och som bara överrumplar mig och jag var överförtjust i från första början men Ja, det, det, det är ju inte en film för gemene man eh, tror jag. Så att det, det, det, Jag förstår att det tog tid innan den här filmen hittar sin publik men det gjorde den ju till slut och nu har det ju vuxit upp en, en hel religion kring den här filmen också. Eh, där eh, vår huvudperson står som eh, vår gestalt, vilket också känns ganska logiskt för det är han ju faktiskt i viss mån i den här filmen också. Han är ju det, inte bara visuellt. För vi har ju en kille med långt hår, med sandaler och går runt i någonting som, som liknar en särk morgonrocken där. Och äh, han försöker säga, att ta det lugnt, må gott, stressa inte, bara njut av livet. Och, och ingen lyssnar, ingen tar honom på allvar. Och äh, det är... Det finns så mycket underbart att ta del av där men ja, jag, jag ska väl erkänna att när jag såg den här filmen första gången, det var väl något år efter att den kommit ut, då hade jag ingen aning om vad det var jag tittade på och jag var inte särskilt imponerad då heller. Men hoppade vi tio år framåt i tiden där så då började jag förstå vad det var för någonting jag faktiskt satt och tittade på. Inte fullt ut men jag började förstå. Och nu när vi återbesöker den här filmen så ja, jag, jag måste ju erkänna att jag njuter mer av den. Men ähm, där är nog fortfarande många lager på den här löken som man skulle behöva skala för att verkligen förstå den. Ja, man kan nog skala i all evinnerlighet på The Big Lebowski och fortsätta hitta nya lager och nya saker att uppskatta. För det är en sån film som man kan se på, på olika vis och få ut olika saker av varje gång man ser den. Så det, det är också någonting som, som gör den så speciell. Man kan se den bara som en, en ytlig detektivhistoria med de här bizarra elementen och man kan börja gräva djupare och oh, det, det är alltså som Alice i underlandet nästan den här filmen. Ju, ju djupare man kryper ner i kaninhålet desto märkligare blir världen man får betrakta där tror du. Ja desto djupare man gräver sig desto galnare blir det ju men där, där finns ju mycket av underhållningsvärdet det ska ju sägas ser man den bara som en, en ytlig detektivfilm ja det är då man får ett minst utav den kan man väl säga då, då, då blir det nog en väldigt chockerande upplevelse på många sätt och vis men, men har man nästlat sig in och börjat förstå galenskapen omkring sig då helt plötsligt börjar det här bli riktigt, riktigt underhållande men samtidigt Ja, jag måste ju säga att det är ju inte bra när en film kräver att man ser den två eller tre gånger för att den ska börja bli begriplig. Då, då förväntar man sig väldigt mycket av sin publik. Det är många som inte ger en film chansen att ses en gång än mindre tre. Så det var ju ett vågspel av herrarna Cohen där. Ja men det, det är väl lite av deras motto de eh, har i och för sig eh, gjort ganska så ytliga filmer i sina dagar som kanske inte har samma djup. men normalt sett tenderar de att göra precis så här och lägga lager på lager lägga in eh, referenser och inspirationer som man anspelar till eh, märkliga karaktärskurvor och Verkligen skriva människor, eh, kanske inte människor som man normalt sett ser, men människor som man ändå kan känna igen i viss mån och eh, som anspelar till, till någon del av vår egen personlighet gärna också. Och eh, jag sen bara gjort någonting... Eh, Underbart och fogat samman alla delar. Allting de vill göra med det estetiska i deras filmmakande. Och jag sen så bara exploderade på, på vita dyken sen och man får absolut en hel del att bena i men eh, som sagt vid första anblicken kan man bara se det eh, lite ytligare och ändå kanske få ut någonting av det men eh, att ju fler gånger man ser deras filmer desto mer kan man ändå hitta där och det är också det som gör att jag gärna ser om bröderna Coens filmer. För även om jag har sett det massa gånger så, så finns det ändå någonting att uppskatta. Någonting nytt och hitta någon annan infantsvinkel att ta som tittare. så Det må inte vara så, så väldigt mainstream och eh, lättåtkomligt alla gånger. Men det är axogivande om man väl... Hitta rätt hos de här bröderna. Ja, jag ser vad du menar och jag kan hålla med dig till stor del också. Samtidigt vill man att en publik ska förstå vad man gör så får man kanske göra det lite lättåtkomligare. Men ja, det är upp till var och en. Vill man rikta sig till en nischad publik så ska man ju naturligtvis göra det. Men då ska man kanske inte bli jätteförvånad om det inte är någon. någon supersuccé i så kallat box office att eh, biointäkterna blir så stora men eh, ja, den här filmen har ju kompenserat det på många sätt och vis efteråt om vi säger så men det är väl hög tid att vi lämnar allt det där svamlet och går vidare och faktiskt tar en närmare titt på vad handlar egentligen The Big Lebowski om? Jo... Man kan inte direkt påstå att Jeffrey Lebowski eller The Dude som han kallas har gjort allt för mycket med sitt liv. Han är en lat och loj person som verkar vara full tillfreds med att röka gräs och spela bowling hela dagarna. Hans händelsefattiga liv får dock en plötslig vändning när en grupp nihilister bryter sig in i hans hem och hotar honom till livet. Ni har missat att det finns två Jeffrey Lebowski i Los Angeles och det var tänkt att det skulle ha gett sig på miljonären Lebowski och inte Slashasen The Dude. Angreppet är bara starten på en härva av kidnappning och utpressning som The Dude nu sugs in i. Detta komplexa mysterium är något som The Dude normalt skulle ha struntat fullständigt i men nu är måttet rågat. När man kissar på hans favoritmatta måste man ibland ta saken i egna händer. Och vad man än tycker om The Big Lebowski så är ju det här en sanslöst underhållande inledning på en film. Att en kille som uppenbart är en så kallad loser som bara stryker omkring. Han går i sina flip-flops med sina solglasögon och sin morgonrock. Ingen tar honom på allvar. Och så helt plötsligt kommer ett par grabbar, bryter sig in- och tar hand om honom som om han var någon helt annan. Hotar honom som om han var någon betydligt större och mäktigare än vad han är. Och när de börjar inse att shit vi är på fel ställe här så, så skyller de nästan honom för det. Och ja nej det, det finns väldigt mycket där som, som direkt fångar mig och som gör att jag sitter och småfnissar lite. Det, det är ju tragiskt naturligtvis det är inte kul att någon bryter sig in och kissar på ens matta och slår sönder ens golv med ett bovlingklot och så vidare det, det finns ju mycket negativt där men, men The Dudes attityd till allting är ju helt fantastisk här kommer de, stoppar hans huvud i toaletten och skriker var är pengarna Lebowski, var är pengarna och hans svar är bara jag vet inte, du får kanske stoppa ner åt mig igen så jag kan ta en titt och det, det är bara så, så otroligt skönt. Samma sak, vad är det här? Håller i ett bovlingklot? Ja, jag ser att du aldrig har spelat golf och, och killen blir väldigt förelämpad av det av någon otrolig anledning. Ja det, det, det är sköna figurer i den här filmen och det introduceras ju väldigt starkt och väldigt snyggt. Sen blir det komplicerat. Ja, och det, det smyger sig på en. Eh, man lägger på bit efter bit efter bit i, i det här och, ja Innan The Dude ens vet om det så är han innästlad i, i den här eh, stora komplotten som eh, finns i, i Los Angeles och som kretsar kring, kring den andra The Lebowski, The Big Lebowski. Eh, och... Eh, Ja, det, det, det gör så, så snyggt. Man, man lurar publiken in i, i en däckarfilm från att vara en, en, en vanlig löjlig stoner som bara verkar handla om hur, hur roligt det är att röka gräs. Men ja, det, det slutar ju inte där utan... Helt plötsligt är ju filmen en annan och man är med på en, en ganska häpnadsväckande resa när The Dude försöker få ersättning för sin nerkissade matta och, och helt plötsligt är på jakt efter någon som har blivit kidnappad och, och lösen summan för denna människan och ja, allt möjligt. Eh, det, man kan verkligen komma på sig själv och, och tänka, vänta, hur hamnar vi här egentligen? och det är något någonting som inte The Dude har riktigt insett. Han har, förstår inte riktigt var han är, vilken härve han har hamnat i förrän det verkligen är för sent. Och, ja, det, det, det, det är ju samma resa som vi gör som, som åskådare så därför går vi verkligen hand i hand med The Dude. Eh, och, ja, det, det, det gör resan extra speciell här tycker jag. Ja speciell är ju verkligen ordet för den, den tar ju en hel del svängar som man inte hade förväntat sig och ja det blir ju väldigt höga odds helt plötsligt från 0 till hundra på ingen tid alls och mm. The Dude försöker ju att smälta det här så gott han kan men för att vara en stoner komedi som jag ändå tycker att man måste slänga in här det är ju inte bara en historia så är det väldigt lite droger som visas i bild. Det räcker med attityden, det räcker med beteendet. Visst, man ser ett par puffar här och där- men i moderna stoner och komedier, då måste de ju visa det hela tiden. Och de måste ryka så mycket att man undrar om de har tagit in en rökmaskin eller vad tusan det är som händer. Och jag tycker att det sköts snyggare här. Att, att ha fram den här subkulturen eller vad man ska kalla det görs ju betydligt snyggare i The Big Lebowski jämfört med många moderna filmer. Men där har ju Coenbröderna lite lite subtilitet, lite fingertoppskänsla, får in det utan att daska det i ansiktet på en. Nu finns det ju betydligt mer grejer som de daskar in i ansiktet med men mm, jag tycker ändå att de avväger väldigt mycket i den här filmen snyggt och mycket av det har ju med det Dude att göra. Vi fattar ju vad det här är för en kille ganska snabbt. Han bryr sig inte särskilt mycket. Så länge han har en kvart han kan sitta i, så länge han har sin favoritmatta, så länge han kan gå och spela bowling och ta en öl, då är han nöjd med livet. Han... han åberopar inte särskilt mycket mer, det är ju andra som vill göra hans liv komplicerat och till en början så kämpar han ju emot och till slut så säger han, ja, okej okay, fine, det här, det här är någonting som jag måste ta hand om och så försöker han att följa strömmen men han gör det lite motvilligt ändå Ja, lite vill inte säga lite. Han gör det extremt motvilligt. Han vill ju inte ha någonting som helst med det här att göra. För allt det här, det, det, det stör ju hela hans existens och livsstil. Han vill ju inte hålla på och springa omkring. Det bara kostar en massa energi som man kan göra roliga grejer med. Så att det, det, det, det är precis motsatt mot hans idealtillstånd. Men... Ändå så, så sugs han in i det och, och till slut så märker man ju att det här mysteriet det börjar kittla hans nyfikenhet och hans intellekt och han börjar spåna i det och han börjar ju bli... Lite mer och mer som en, en, en filmnoirdäckare och börja utfråga folk och, eh, och följa ledtrådar och sådär. På hans eget speciella lilla vis naturligtvis. Men, mm. eh, men ändå, han har ju hela tiden de tendenserna när han väl... Kommer igång. Så jag tror inte The Dude skulle erkänna det. Men det finns en, en verklig däckare i honom här. Och det, det kommer lite grann fram. Det, det, det slår ju inte eh, alltid rätt alla gånger här. För ja, han är ju ny i gamet här. Och han är ju inte alltid vid sina sinnesfulla tillstånd här heller. Så det, det blir ju lite misstag här och var. Men... Det, det är ju hans misstag som gör dude så skärmig. Så han, han vill ju inte göra så mycket. Han är inte van vid att göra så mycket och jag tror hans allmänna attityd, det, det finns nog en del i oss alla som känner lite så emellanåt. Så han är ju fullständigt relaterbar till, till viss mån i alla fall. Så vi, vi vill ju gärna följa honom och vill honom väl, men när det väl går honom illa att han gör sina misstag och han råkar säga fel saker eller han råkar stöta på fel personer så... Blir det så förlösande på något vis? Vi får skratta oss själva lite grann och den här latmasken inom oss som skulle göra exakt samma sak om vi var i handskor. Ja, till viss del åtminstone, men någonting annat som man också kan sympatisera med det är ju att han dras in i saker som han inte har en aning om vad det här är egentligen. Mm. För det är ju en situation som vi alla kan relatera till. Vi har varit på platser och pratat med folk som har haft egna sociala regler och egna sociala system och en egen jargong och man står där och hör dem prata och skratta och titta på en som att man inte, ja, vore någonting värd och så vidare. Det är ju en del av den moderna mänskliga erfarenheten kan man säga. Att vara fel person på fel plats med fel människor. Och... Det är ju en obekväm känsla naturligtvis och någon som jag tycker The Dude hanterar väldigt snyggt för han, han glider igenom de sakerna och tänker, ah tusan, det kommer att ordna sig på slutet vilket det ofta gör också. Han kanske får en, en smocka eller något sådant på vägen men, men han glider ju ur det åtminstone och det är det viktiga i den här historien åtminstone. Men jag, jag, jag kan relatera väldigt mycket till The Dude. Han är inte en person som jag är en kopia av direkt men, men många utav hans egenskaper och många av hans upplevelser är ju sådana som jag åtminstone på ett teoretiskt plan kan känna. Ja, det, det där har jag känt, det där har jag gjort, det där har jag gått igenom. Ja kanske inte drogerna då för det har jag faktiskt aldrig testat men, men allt det andra att bara vilja göra det man, man är där för att göra bara njuta av livet och så vidare och så bli intvingad i någonting det är någonting jag har full sympati för. Ja det, det är ju långt ifrån eh, samtliga aspekter i, i The Dudes karaktär som man eh, kanske kan relatera till eller ens vill relatera till men eh, ja, det, det finns nog någonting i The Dude som eh, de flesta människor kan känna igen sig i alla fall och eh, det, det, där har vi ju kärnan i The Dude, han, han är... Den här människan som ingen kanske egentligen vill vara men som ändå finns där. Och ja, det, det, det är charmen, speciellt när vi, vi har att göra med Jeff Bridges som porträtterar du Dude här också. för han, han, han, han gör ju den här människan, ja, han höjer honom till, till en helt ny nivå. Det, det, det känns ju som Jeff var, var skapt för att, att göra The Dude här. Han, det känns som han har varit med om det här förut så han bara återberättar sitt eget livshistoria emellanåt. Så är naturligtvis inte fallet men man kan få den känslan för Jeff Bridges känns verkligen som, som klippt och skuren för, för den här karaktären. Han kan vara fullkomligt idiotisk emellanåt och inte kunna koppla någonting när det har gått för mycket röka in i hans skalle och han bara försöker desperat att se var han befinner sig emellanåt och eh, man kan relatera till hans eh, lata beteende emellanåt här och ja det är det allting som eh, han gör Jeff Bridges här, det, det, det känns bara så rätt han kan spela dum han kan spela lite dumslug eh, och hans allmänna attityd och, och, och hållning i, i den här rollen det ä, det bara känns rätt så jag förstår verkligen att religionen do som växer fram mm. och det, det är nog eh, mycket på grund av av just Jeff Bridges här faktiskt. Jo, men han är ju fantastisk i den här rollen. Alltså, jag älskar The Dude som koncept. Och Jeff Bridges är ju helt lysande här. Jag skulle vilja påstå att den här rollen är närmare Bridges än vad han kanske är bekväm med. Men det, det funkar ju. Det är snyggt och han känns ju genuin. Och det är ju meningen. Vi ska ju identifiera och känna med den här figuren. Så om skådespelaren kan göra honom så, ja, så äkta som möjligt då är det ju bara bra och med tanke på att Jeff Bridges gör någonting här som är helt sinnessjukt bra så ja det är ju det som funkar bäst i den här filmen. Det är ju andra aspekter som gör den lite svårare att ta till sig. Bridges är inte en av dem. Bridges är ju den som i många fall räddar den här filmen Att han känns så äkta Att han känns så relaterbar Att han känns så Mänsklig skulle jag vilja säga Ja Sen är det ju lätt att dra slutsatsen att The Dude är dum. Han är bara en, en kille som har rökt på för mycket och driver runt och är en fullständig loser. Men så är ju inte fallet. Han har ju gjort val. Han har valt att leva ett liv som är lugnare och enklare än vad många andras är. Och i dagens samhälle är det ju svårt att relatera till på så sätt att många vill ju ha en karriär. De vill sträva framåt. De vill dit. De vill det och därför så blir det blir ju en, en motpol till den här uppfattningen om vad man ska och inte ska och det, bara där är det ju väldigt intressant men ja, för att, att hålla det enkelt: The Dude som rollfigur är fantastisk, han gör ju hela den här filmen och Bridges är helt fantastisk i rollen. Jag kan inte jag kan inte se någon annan spela den här rollfiguren e Bridges, så är det bara. Och den här figuren är ju så populär att man ser ekon i andra filmer. Hust, hust, från Legacy, hust, hust. Där Bridges gör någonting snarlikt. Han gillar att eh, gå runt i morgonrock på, på inspelningsplatsen. Den saken är ju säker. Ja, det verkar väldigt bekvämt om ett annat. Så jag kan förstå Jeff i det här fallet definitivt. Eh, och ja, han, han måste ha en extra eloge för att han, för att han kan ta det här extrema och, och göra det så, så verkligt och, och jordnära som han ändå gör det, det är något speciellt han tillför här så eh, att The Dude har blivit ikonisk det, det förvånar mig inte alls, han är stört skön, han är inte en idealperson, inte på långa vägar, mer än en person med starka ideal som man hade en gång i tiden då han faktiskt kämpade för sin sak under hippie-eran men ja, saker sakerna inte gick hans väg så stängde han helt enkelt bara av och tänkte nej nu vill jag inte vara med i den här världen längre <här> och, ja det, det kan man verkligen förstå också, det, det, det finns ju ett allvar bakom The Dude också vilket man kanske gärna förbiser många gånger när man ser på den här filmen och det, det, det är mycket allvaret i den här rollfiguren som gör honom så, så relaterbar också så det, det är ju inte bara flams och trams med The Dude utan det finns ju eh, någonting annat där också. Ja flamset och tramset är ju det man ser om man bara tittar på ytan och stannar där för att se allt det andra så måste man ju gräva lite djupare och då måste man kanske gräva lite i sig själv också det är kanske inte alla människor så bekväma med host hust harkel harkel men om vi ska hoppa till en annan ikonisk rollfigur i den här filmen så har vi ju äh, The Dudes vän som han spelar väldigt mycket bowling med, vi har ju Walter som är... Äh, vi kan väl säga att han är en ganska radikal motpol till The Dude för han är hetsig, han har kort och han är betydligt aggressivare. Jag menar han tycker ju om The Dude och vill hänga med The Dude men, men man ser ju att det är aggressionsproblem i den här kan och um, han har ju många krossade drömmar bakom sig kan man väl säga. Han har ett krossat äktenskap, han var med om saker i Vietnam som han inte gärna pratar om även om han gärna pratar om Vietnam. Det är en konstig paradox där. Jag vill inte prata om det. Men Vietnam! <laughs> och så vidare och så vidare. Så, så det är en väldigt ärrad man som The Dude hänger med och... Jag kan väl säga som så att jag, jag gillar verkligen Walter Sobchak för han är spännande. Samtidigt är han extremt obehaglig. Ja, jag, jag vet inte om jag skulle säga att, att jag faktiskt gillar Walter. Men ja, det, det finns ju eventuellt en viss skärm där också. Men han är ju... Ja, den person i det här gänget som eh, ja, kanske är mest labil och eh, är mest... Ärrad av, av sitt liv. Vi har ju ett gäng ja, särjade själar här. Som har fått sina drömmar krossade. Och där livet inte har gått deras egen väg. Och, ja, därför har de väl sökt eh, sig till varandra. För att kunna trösta varandra i, i sin egen gemenskap. Men eh, ja, Walter han... Eh, han är väl den som har gått till mest extrema nivåer på grund av hans, hans bakgrund och hans ja, allmänna psykiska tillstånd tror jag. Så har det slagit lite slint i hans skalle och man vet aldrig var man har den här killen. Han är lunda behaglig så länge han får lov att vara i kontroll och, och styra situationen och, och vara ledaren men när, så fort någon utmanar honom då, då kan precis vad som helst hända så... Därför är Walter absolut en, en läskig person att ha att göra med men ja, det, det, det finns ju mycket godhet där också men här har vi en människa som ja, har vissa personlighetsstörningar som skulle innebära att jag både han själv och andras liv skulle kunna stå på spel tror jag. Ja, han, han vill ju gärna explodera när saker och ting går fel. Han, han gillar regler som en gammal militärmänniska oftast gör. Då, då vet man vad man förväntar sig, då vet man vad som ska hända och... Ja, när, när reglerna bryts det ju då helvetet skakar lös om vi säger så. För eh, vi har ju en, en incident som händer i bovlinghallen där eh, de sitter och spelar, de snackar och en av killarna som de spelar med han trampar över linjen som Walter säger. Vi, vi ser det inte, vi ser ju först efter att han har kastat sitt bovlingklot. Det är ju bara Walter som påstår att oh, du, har, du har brutit reglerna och killen menar ju den här det, det gjorde jag ju inte alls det och, och pressar ju på att nej jag, jag har följt reglerna jag vill ha mina poäng och Walter får ju en fullständig flipp och drar fram en revolver och börjar hota och vifta med den och ha sig och, det är där vi har hans stora problem egentligen, att när han tycker att han har tappat kontrollen, då måste han återta den, men han gör det så... Så extremt. Man hade kunnat ha ett, ett, ett gräl där och käbblat fram och tillbaka och hade kanske hittat en lösning på det. Men nej, han hoppar över hela den biten och går till våld till direkt. Jag menar, han avlossar inte revolvern, det ska jag ju påpeka. Men äh, att stå där med, med en pistol riktad mot någon i en bovlinghall... För att man anklagar personen att ha gått över linjen. Där har vi Walters extrem. Han har ingen, ingen riktig koll på vad som är för mycket och för lite. Och ja, jo. Det uppstår ju en del intressanta situationer i den här filmen just för att Walter inte riktigt fattar var gränsen går. Och... Jag tycker ju att John Goodman i den här rollen är helt fantastisk. Det är, det är ju naturligtvis hans charm som gör att man ger Walter lite mer av en chans. För Walter själv hade man nog gett upp på ganska fort. Ja, det, det, det tror jag absolut. Det, det, det finns ju egentligen inte några direkta goda kvaliteter i den här rollfiguren som eh, man vill ju fokusera på, utan det är egentligen bara det negativa som, som byggs upp i, i Walter. Och hade det inte varit för, för Goodmans. Eh, prestation här i, i hur han har gett den här karaktären liv så hade det kunnat bli en helt horribel och hemsk figur som hänger tillsammans med The Dude. Men ger har nu också väldigt mycket mänsklighet här och man får se sorgen i hans ögon och... Det, det hemska mörker som, som tynger honom inom bord så det, det är en extremt tragisk figur det här, det är en läskig figur men <laughs> man kan verkligen känna för den här personen också, vad han måste ha upplevt och vad som har lett till att han har blivit så här och ja, men han, han får verkligen fram det här och just den, den mänskliga aspekten i Walter, den är så Hövlig, och det, där träffar John Goodman verkligen huvudet på spiken tycker jag. Och det här är ju faktiskt ett perfekt exempel på hur viktigt det är att välja rätt skådespelare för en roll. Därför att mm. man hade ju kunnat sätta väldigt många skådespelare i Walters skor och det hade blivit någonting helt annat. Kanske inte lika sympatiskt, kanske inte någonting som man hade relaterat i eller accepterat på samma sätt. För som du säger... Gudman ger Walter väldigt mycket mänsklighet och det är den mänskligheten som gör att man på många sätt accepterar hans beteende eller kanske inte accepterar men har överseende med dem. Vi är beredda att ge Walter en chans trots att han är ganska hetsig, trots att han är ganska galen, trots att han har en hel del idéer för sig och um, tar sig an en del saker som man kanske hade... Mm, inte accepterat från någon annan och jag är inte säker på att någon annan hade kunnat spela den här rollen lika bra som Gudman gör så Ja, ja, jag älskar hans prestation här, men jag skulle understryka att Walter är ju ingen person som jag hade hängt med personligen. Jag tycker han är fascinerande som en rollfigur i en film. Någon att studera, någon att fundera över, någon som är underhållande att titta på. Men jag hade inte velat ha honom i mitt sociala umgänge, för det hade blivit alldeles för farligt kan jag känna. Ja, det, det måste jag nog eh, hålla med om. Walter, han, han ska studeras på, på säkert avstånd tror jag. Där kan man få ut mycket av den här personen och, och se eh, hur mänskligt beteende fungerar i extrema situationer kanske och, och vilka effekter det kan ha. Eh, men som vän eh, eller bekant eller en granne eller ja, någon man har träffat på en fest en gång, där faller inte Walter in i någon av de kategorierna. man, man vill inte Kännas vid honom tror jag Utan, Nej det, det, det är bättre att och, och verkligen Kanske eh, sitta i en bil På behörigt avstånd Med en kikare och, och se vad han <skratt> håller på med Det kan vara lite, lite spännande Men annars nej tack men John Goodman, du är fantastisk i den här rollen och du har gjort den här ja, ganska vedervärdiga personen och, och, och kännas så, så, så äkta och ja, ganska så sympatisk emellanåt också kanske. Så att det, det, det är en väldig bedrift, hör du John? Ja, jag skulle faktiskt använda ordet sympatisk för när han är lugn så kan man se väldigt mycket i honom och känna med honom. Det är när han får sina... Sina utbrott som man direkt vill ta avstånd från Walter, det helst innan vapnen kommer fram hos Herkel Herkel. Men som nämnt, utan Goodman har ju den här rollen varit helt katastrofal. I Goodmans händer så blir den någonting väldigt, väldigt speciell. Men om vi hoppar till den tredje killen i det här kompisgänget som är ute och bovlar så vet jag inte om speciell är ett ord som, som beskriver honom särskilt bra. Skådespelaren i rollen skulle jag kalla speciell på ett positivt sätt, men rollfiguren i sig är... Ganska beige och grå och inte för vi har ju Donny killen som, som hänger med de här två som är med i deras bovlinggrupp, som spelar med dem, som sitter med dem efteråt, som till och med är ute och åker med dem ibland. Men han gör inte mycket väsen av sig, han är väldigt foglig och kanske lite för tillmötesgående ibland. Mm, oh, ja, stackars Donny killen som hela tiden är utanför sitt element. Ja, det, det här är ju verkligen den person som man nästan får faderkänslor för och bara tänker ja ah, din lilla stackare kom ska jag hjälpa dig han är, han är så, så mjäkig och eh, ja, personlighetslös egentligen han bara lever för att blidka sina båda vänner verkar det som och verkar inte ha ett, ett annat liv överhuvudtaget så han, han bara är där, han försöker hålla med han försöker eh, komma med någon replik emellanåt och för vad det är de andra pratar om Det går ju inte hela tiden hans väg Och ja Så blir han tillrättalagd Och så blir han ännu tystare och, Men han ger sig inte i alla fall med mig Han försöker och försöker hela tiden Men Ja stackars Danny Han, han får inte mycket upprättelse i den här filmen Kanske men eh, Här har vi ju den mänskliga Misären förkroppsligad Nästan skulle jag vilja säga Ja, för han är ju en person utan mål egentligen. Han, han existerar, men han driver ju inte framåt. Han har ju ingenting som han direkt jobbar för. Han, han är där. Han, han på något sätt fortsätter att leva, men han har inget att leva för, skulle man kunna säga. Han, han bara upprätthåller sin existens. Så länge det nu håller hust, hust, harkel, harkel. Men han, han är där. Han fyller ett utrymme. Han är en, en rumpa i en stol, men inte mycket mer. Och det har ju betydelse för historien, naturligtvis. Donny är ju där av en anledning. Men som person i det här kompisgänget, så är han ju någon som är mer en skugga, än någonting annat. Och det. Precis som du säger, det väcker ju en del känslor i en. Man, man vill ju hjälpa honom. Man vill ju lyfta upp honom och säga, hör du Donnie, det, det kommer att bli bra. Det, det, här, det här är okej. Okay. Men jag tror inte det är så mycket rollfiguren i sig. Det, det är Steve Buscemi som gör det. För han, han känns ju så fantastisk i den här rollen. Där han står och, och tittar med sina stora ögon och har ett ansiktsuttryck mm. som är väldigt svårläst och man, man kan inte annat än att tycka om honom. Särskilt i den här scenen där de har haft en väldigt aggressiv indrivning kan vi säga. hust hust harkel, harkel. Där de sedan sitter och äter hamburgare i The Dudes bil. Och Walter och The Dude sitter i framsätet och Donnie sitter i baksätet. Och han ser så... Så sanslöst nöjd ut att han har fått följa med dem ut på deras irrfärd och sedan få en hamburgare och lite pommes. Det, det är hans höjdare. Det här är, mm. det här är förmodligen den gladaste dagen i hans vecka och det säger så mycket. Ja, men eller hur? Han är ju killen som, som bara existerar tillsammans med The Dude och, och, och Walter för att de ska kunna bli ett bowlinglag. Så han är liksom ballasten som skapar möjligheten för de andra två att bovla. Så det, det, det är liksom hans roll här i livet. Han är mänsklig ballast. Och när han får vara en, en del av något annat. Och får se en annan del av, av livet. Göra någonting som är lite mer spännande. Som får blodet att pumpa i honom. Det är klart han blir nöjd. och Han, han känner att nu har jag gjort någonting. Jag känner mig levande. För det, det är någonting som jag tror inte Donnie känner så väldigt ofta. annars. Eh, han, han, han verkar mest vara som en, en vandrande vålnad. Och, eh, han, han har... Inte mycket uttryck, han verkar inte ha så mycket känsloliv överhuvudtaget heller. Inte någonting som han visar, i alla fall. Så vem vet vad som döljer sig bakom det här nästan stenansiktet med de stora ögonen. Så han är ett litet enigma här tror jag. Han verkar vara väldigt nyfiken på livet och vill att prova vad som helst och vill hjälpa andra men vad han egentligen tänker och tycker det får vi aldrig riktigt veta. Och det är faktiskt helt okej, okay, för några mysterium behöver man inte lösa. De är där så att man kan få fundera över dem. Men om man har rätt eller ej spelar ingen roll. Och ja, Steve Buscemi är ju helt fantastisk här. Han är ju mm. helt rätt för rollen. Han gör ju en prestation som också är riktigt. Ditt riktigt bra. Vi har en trio helt förstklassiga skådespelare i roller som verkligen fungerar med deras lite udda personligheter. Det här är så snyggt och så bra genomfört och jag skulle faktiskt vilja säga att det är bra rollbesättning genom hela den här filmen för naturligtvis finns det väldigt många fler rollfigurer men vi kommer inte att gå in på alla därför att det här är ett mysterium. Olika personer är med olika mycket utav olika anledningar och att peta för mycket i det ja, det skulle ju vara att vara inne och kanske hinta om ditt eller datt och det vill vi inte. Det här mysteriet ska finnas att upplevas om man inte har gjort det men jag vill bara slänga in en liten brasklapp att vi har ju faktiskt Peter Stormare som nihilist i den här filmen och med, med lite tysk brytning där, lite sliskig och äcklig och det verkar vara hans grej att vilja spela lite lite sliskig och äcklig gärna med någon intressant brytning oh, ja. han är också en människa som verkar vara klippt och skuren för bröderna Coens filmer, det här är ju inte Eh, första gången eh, så att säga och eh, han eh, han verkar njuta av, av de här lite udda karaktärerna och, och försöker göra dem till, till sina egna och gå till mer och mer extrema nivåer samtidigt som ja, han precis som alla andra försöker behålla liksom mänskligheten och det centrala i rollfiguren och, och hitta allvaret i, i rollfiguren samtidigt och det, det, det funkar ju för stormare också här och ja, det det Alltid roligt att, att se honom i en konfilm. Ja det är alltid roligt att se stormar i film oavsett vilket. Han, han bidrar ju med väldigt mycket. Sen har han inte någon av de större rollerna i den här filmen. Men bara att ha honom med är, är jättekul det måste jag säga. Men om vi då ska gå vidare och titta på det visuella istället så har vi ju en film med ett, ett ganska intressant foto samtidigt som det är ganska ordinärt. Det, det hamnar i ett sånt här konstigt mellanläge mellan fantastiskt intressant och nästan grått och ordinärt det, det, det skjuter åt ett håll i vissa scener åt ett annat håll i andra scener så man kan väl säga att, att bilden följer historien väldigt väl Ja och det, och det följer väl Los Angeles temat väldigt väl också för eh, allt är inte så, så homogent i änglarnas stad heller och beroende på var man bor och var man befinner sig så, så ser världen väldigt annorlunda ut egentligen också mm. eh, där eh, dude bor där eh, är det ju inte de rikaste personerna i världen som huserar om man säger så, därför ser det lite mer eh, sparsmakat ut rent bildmässigt, lite tråkigt färger och allt ser lite nedgånget och, och, och trist ut och, och bildspråket följer verkligen med där och när vi sedan växlar över till den andra Lebowski så är det ju mer extravaganta miljöer och eh man får lite eh, mer intrikata bilder där också, mer färger och eh, man, man känner verkligen eh, skillnaden mellan de båda bara i, i bildspråket. Och sedan så utöver bara miljöerna så kommer det ju extravaganta bilder i, i form av drömsekvenser Där bröderna Korn verkligen går bananer på det visuella. <laughs> eh, och man får se The Dudes inre värld på ett eh, macabert eh, sätt men ändå så störtskönt. Eh, och eh, där är det ju filmteknik som heter Duga med det lösningar du har för att få till de här väldigt komplicerade scenerna och verkligen få dem att fungera så det är väl koreograferat väl genomfört och med all kontrast som finns där mellan ljus och skugga och alla glittrande färger och allt möjligt, ja det, det slår en med häpnad. Och, och slår man sen allt det här samman så borde man kanske känna att det här är bara en film som, som hoppar rent tematiskt när det gäller det visuella, men det hela smälter ju samman ändå och, och, och bildar en enhet så de, de lite olika visuella stilarna som filmen har det, det fungerar ju tillsammans och jag förstår kanske inte till hundra procent varför det är så så att det, det är kanske ett stycke filmmagi som bröderna Cohen har hittat här kanske. Jag tror att det är blandningen utav kamerarbete och klippning som gör att man, man kan acceptera att vissa delar av filmen är gjorda på ett sätt och andra delar är gjorda på ett, ja, på ett helt annat. Och det är för att man är väldigt tydlig att nu är The Dude på ett helt annat ställe med helt andra människor och helt andra regler. Så då känns det ganska logiskt att kamerarbete och vinklar och färger och allting är annorlunda jämte hur det var i den förra scenen. Man, man är väldigt tydlig med att okej, okay, nu är vi på det här stället. Okej, okay, nu är vi på det här stället. Och Visst, man kan väl tycka att det, det är... Det gör ju att det inte det känns som en, en helhet på ett sätt, men å andra sidan så är ju livet. Helt plötsligt lyfts man ur en miljö och hamnar i en annan där allting ser annorlunda ut, där folk agerar annorlunda, de pratar mm. annorlunda och då menar jag inte bara språket utan det kan vara hur man för sig, vilka koder som gäller, vilka uttryck som gäller, vilka idéer som gäller och jag tycker att man, man använder kameran väldigt snyggt till att framhäva den biten, det främmande, det, det osäkra, det kanske lite hotfulla beroende på situationen. Så vad man än har gjort så har man ju haft väldigt mycket fingertoppskänsla och har haft en väldigt tydlig idé om vad man vill göra. Sen är det ju alltid ett vågspel om det fungerar i praktiken eller i teorin och... Ja, jag tycker att det funkar. Jag tycker att det Big Lebowski rent visuellt fungerar väldigt bra. Det är en film som spretar åt väldigt många håll innehållsmässigt. Och kameran följer efter, rollfigurerna följer efter. Det känns rätt helt enkelt. Och vad gäller de här drömsekvenserna som du äh, antydde lite där, ja, ja... Jag hamnar i en väldigt bizarr situation där jag sitter och undrar är det här någonting som de har spenderat väldigt mycket pengar på eller är det något väldigt billigt därför att det spelar ingen roll därför de slår väldigt hårt mellan att se väldigt billiga ut till att se väldigt extravaganta ut. Det, ja, det är svårt att, att säga vad som är dröm och verklighet vad som är sant och falskt i den här filmen och jag tror det är högst medvetet. Ja man märker även att eh, den visuella stilen från just drömsekvenserna har en, en liten förmåga att smyga sig in i övriga delar av filmen också när eh, The Dude själv kanske är lite osäker på om, om det han får uppleva är, är, är riktigt sant eller om han bara har en drog hallucination eller vad det är som <laughs> är igång här. Eh, så att det, det, det, det sipprar in i vart annat och jag tror inte The Dude heller är så säker på om vissa saker är dröm eller verklighet och nej det ska inte vi heller ha för det är en sån film som kanske inte är varken eller det är både och och ofta samtidigt tror jag också. Det är inte en, en film som är 100% sanning, men sanningen finns där i någonstans. Precis som i en, en, en filmnoir deckare. Så, så får man gräva lite extra djupt för att och försöka hitta sanningen. Men ja, det kommer inte det Dude kanske alla gånger, och, och knappt vi tittar det heller. Men, men själva resan och upplevelsen finns där, och ja, just hur det, hur det klipps samman och smälter in i vartannat och att stilarna får leka fritt så länge som de är på samma plan som, som själva berättelsen är på för tillfället så, så fungerar allting och, och det gör det ju hela vägen här så att det, det är ett superbt jobb även de, de, de små billiga effekterna i drömsekvenserna tycker jag är stört härligt genomförda och, och sitter bara så klockrent det bara går. Sen är kanske inte klockrent en beskrivning som fungerar för hela The Big Lebowski för mycket av den här filmen kommer nog att bli en smakfråga faktiskt. Den är väldigt speciell visuellt, den är väldigt speciell innehållsmässigt och den är väldigt speciell... –även på ett skådespeleriplan. Men det betyder ju inte att det inte finns kvalitet– –men frågan är ju hur tar man det till sig? Och ja, som nämnt, man får kanske se den ett par gånger– –för att ta den till sig på rätt sätt. Vem vet, host, host, harkel, harkel. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss– –att summera den här kanske mer individuellt– –för jag gjorde väl en liten summering där på, på ett plan– och ja, The Big Lebowski är en kultklassiker, det är en film jag vet att du har sett så många gånger att du förmodligen kan den utan till vid det här laget. Du skulle nog kunna citera både ett och annat men vi, vi lämnar det där här. Det, det är en film du tycker väldigt mycket om så nu efter att ha sett den inför inspelningen här, vad är dina tankar om The Big Lebowski? Mm, ja, ja, mina tankar har nog inte förändrats eh, efter den här eh, gången heller faktiskt. Eh, bröderna Cohen, de, de har en förmåga att och liksom segla mellan olika genres och, och skapa något unikt och, och fängslande i det som de berättar. Det, det kan spänning, det kan drama och de kan humor men, men framförallt så kan de det här speciella som är berättandets ädla konst just sättet som det blandar samman intrigen med, med särägna karaktärer och, och liksom balansera storyns eh, ofta fler element, ja det, det är bara förbluffande för mig och, och särskilt när det blandar samman olika genrer så får de till bli en, en, liksom en homogen enhet av annorlunda nyanser som som bara stärker berättelsen. Och jag... Där har vi ju The Big Lebowski, det, det är kanske mer av en renodlad komedi men det, det finns ju så mycket element av just filmnoire här som bakar samman med humorn på ett helt underbart sätt tycker jag. Det, det är en film som verkar vara så enkel vid första anblick men det är en film som kräver fasansfullt mycket kreativitet, talang och fingertoppkänsla för att få hon att fungera. Och en stor anledning till att The Big Lebowski går hem- är att Bröderna Cohen tar humor på fullaste allvar. Det går inte den enkla vägen med billiga skämt- utan de bygger mer upp humorn som ett drama här de färgglada karaktärerna de har byggts upp som människor och med en dramatisk tyngd. Berättelsen är inte flamsig utan en allvarlig historia med en mycket mörk underton. Och när man sedan tar och kombinerar allt det här och skapar missöden under resans gång så, så resonerar detta så mycket mera och bröderna Cohen förstår verkligen hur filmar fungerar i den här aspekten. The Big Lebowski är en, en pärla som underhåller från början till slut tycker jag. Det är en väl utarbetad story som har i scensats med, med noga utvalda skådespelare och man har lagt mycket vikt med att få alla detaljer att stämma. Det här är ett rent hantverk som kanske inte faller alla i smaken men som jag i alla fall kan njuta av hur många gånger som helst. Det är allvarligt, det är Absurt. Det är drömskt, det är jordnära. Det här är en film som är, är lika fängslande som den är rolig. Och hur ofta stöter man på en sådan komedi egentligen? The Big Lebowski är för mig en, en riktig modern klassiker som har cementerat sin plats i filmhistorien och med all rätt. Det här är en, en riktigt högkvalitativ film och det här är filmberättande i allra högsta klass. Ja du, jag måste ju säga att jag håller med dig till stor del när du säger att det här är filmskapande av högsta klass. För att säga någonting annat skulle vara ren och skär lögn... Och jag har varit väldigt positiv till The Big Lebowski under det här avsnittet och det är inte utan anledning. Jag tycker att den här filmen är väldigt bra. Jag tycker att den bär på väldigt många intressanta ja, konflikter, och historier och människoöden och liknande. Men jag måste passa på att erkänna att den har en del element som stör mig ganska mycket. Det kanske huvudsakliga som jag vill nämna utan att spoljera alldeles för mycket, det är att jag tycker att det är för mycket av ett antiklimax att lösa det här, ja, det här överhängande mysteriet. Det får sin lösning, det leder till ett visst ställe och sedan tar det mer eller mindre slut men det finns lite film kvar. Och hade det inte varit för de fantastiska rollfigurerna så hade det ju varit lite av en, en negativ aspekt som hade sänkt filmen. Jag skulle vilja säga att det är två tredjedelar helt fantastiskt och en tredjedel och där. Men med det nämnt så tycker jag att det är en intressant historia med väldigt mycket att ge. Det här är en film jag definitivt vill rekommendera för folk. Men då kan man nog inte se den som den ytliga komedin som många förmodligen ser den som eller som det ytliga ja krimdramat försök se lite djupare, gräv er lite djupare in i den skala av några utav lagren på den här löken för det blir mer värt det. och skulle det betyda att första gången man ser den att den inte är något vidare, ja jag förstår varför man kan få den upplevelsen ge den en andra chans för då helt plötsligt börjar saker och ting bli annorlunda The Big Lebowski är en sån där film som man ja, knappt kan tro att den existerar för den är så udda, den tar upp saker på ett sätt som man inte förväntar sig och den har en dramaturgi som inte är det vanliga och det är nog inte någonting som en generell filmtittare kan, kan titta på det här är inte en popcornrulle men gillar man saker som är lite annorlunda som tar saker på ett annat sätt och gör någonting annat med en historia då är det en fantastisk upplevelse som faktiskt är kul att återbesöka gång på gång. Det är många år sedan jag såg The Big Lebowski, det var kul att återbesöka den och jag kommer med all säkerhet att återbesöka den om ett par år igen. Ja det, det är kanske inte en, en film som passar precis alla i smaken men ja, det, det, det finns saker att uppskatta här som jag tror de, de, de flesta kan eh, ta och, och gilla i alla fall. Och ja, ju, ju mer man kan sin filmhistoria och, och vad man hämtar inspiration för till, till The Big Lebowski desto mer tror jag man kan uppskatta den här rullen också. Det finns ju mycket att hämta här och mycket av det är ju väldigt spännande och intressant. Men ja, som sagt, man måste vara lite uppmärksam och, och gräva lite djupare. Och det är kanske inte alla som är intresserade av det när de ska titta på film. Det ska ju vara passiv underhållning. Men eh, mm, är man villig att lägga in lite jobb i, i, sin, eh, i sin upplevelse där så, eh, så kan man få väldigt, väldigt mycket vi, vi har ju fått väldigt mycket av att titta på den här filmen till exempel. Det här är nog ett av våra flummigare avsnitt men det går ju helt i linje med filmen vi har tittat på. Ja, eller hur? Och, och helt i, i linje med temperaturen här utanför också. Det hade nog varit svårt att, att ta en, en, en, en riktigt djuplodande film och, och försöka bena i vid det här laget. En riktigt tungrackare. Så, och köra något lite lättsammare, det, det behövdes. Och ja, det, det är alltså flummarvärde just nu. Så det var en helt perfekt inledning på, på höstens poddande här tycker jag. Ja, det är jag nog beredd att hålla med om faktiskt. Jag, jag är inte riktigt kapabel att ta mig an de riktigt svåra filmerna ännu. Det får vi ta när det blir kylligare mot hösten där. Vi, vi får ta det lite lugnt här nu och rida ut den här värmen. Men mm. eh, på tal om att rida ut värmen så har jag en känsla av att det kommer att bli väldigt heta känslor till nästa vecka med tanke på filmen vi ska ta oss en titt på då. För eh, Vi går från den här kultklassikern till en film som är jag animerad, familjeinriktad och som verkar ha ähm, petat dig på fel sätt. <laughs> Jag har bara magen att den här filmen får existera petar mig nog på fel sätt tror jag. Eh, så eh, vi, vi får väl se hur det går. Den här filmen har ju varit på tapeten ett tag och jag har hela tiden sagt låt oss skjuta på det lite grann här. Jag vet inte riktigt om jag, om jag klarar av det. Jag eh, behöver nog eh, kunna hitta lite mer styrka och, och, och kunna bena i det här ämnet och ja nu efter sommarledigheten så hoppas jag att jag har fått den möjlighet nu så jag är i stånd att ta det här med Lite mer ro och inte kanske gå i taket fullständigt för det, det, här, det här känns bara som ett monstrum i mina ögon och av det jag det lilla jag har hört från, från andra människor angående den här filmen så ja, det tror jag inte att jag kommer att få någon annan åsikt heller tror jag. Men den här filmen har ju som, som ämne att man ska visa sina känslor och man ska låta dem komma fram. Man ska, man ska vara den man är. Så vad du än känner så hoppas jag ju att du ska släppa fram det nu. Det, det blir ju i, i rätt anda till det vi ska titta på. Kanske inte den andan de hade förväntat sig om jag känner dig rätt, men... men känslor paver filmer ska ju framkalla känslor och, och det lovar ju den här att den ska göra Mm, ja det gör den ju på alla håll och kanter. Ja. Så, ja, där, där, där lär de få sitt lystmät i alla fall. Vill de ha känslor så låt gå för det. Jag ska försöka hitta mina känslor här även om det är svårt att, att hitta rätt bilder för mina känslor och visa här i podden som ju inte direkt är ett visuellt medium så, så får jag göra mitt bästa så att alla förstår vad jag tycker och känner här. Jag, jag tror inte det kommer att vara en smiley som du har där på ditt lilla ansikte, den, den saken är säker. Men det ska ju bli tecknat, det ska animeras, vi ska se färger och glada mm. figurer och allt möjligt ja. annat. Kanske kommer det hjälpa dig att, att må bättre. Jag, jag är nyfiken på den här filmen för den, den var ju en sån där som dök upp och man tänkte vad tusan är det här, hur kan man göra en film på det här temat, finns det mm. ens något innehåll värt att, att gräva i och så släpptes den och den blev ju omtalad kan man väl lugnt säga direkt när den kom där finns en uppsjö av recensioner som är av det negativare slaget. Jag har, jag har ögnat ett par av dem men jag, jag försöker att inte ta det till mig. Jag vill bilda mig min egen uppfattning. Men, men bara att se trailern till den här är ju en, en intressant upplevelse. Åh oh, jösses jag har inte ens vågat gå så här långt så eh, jag har inte eh, sett någonting tror jag ett par bilder från filmen det är väl allt jag har tagit mig an och lite små kommentarer här och där eh, så jag går ganska blind in i det här men jag tror att jag vet exakt vad som väntar mig och, och vilka reaktioner det kommer att ha vad det finns för innehåll och eh, vad det är för typ av film det här och och det, ja, det, det, det kommer nog inte bli så många glada gubbar som sitter här nästa vecka. Men det kommer bli en och annan känsloyttring i alla fall. Ja, men ibland är det allt man kan hoppas på faktiskt. Att få någon känsla av det man tittar på. Det finns många apatiska animerade filmer där ute. Så vi, vi kan väl säga som så att den här... Den här bidrar ju med någonting. Sen är bara den stora frågan: vad? Ja, det, det är väl nästa veckas stora mysterium om vi kan hitta något sådant att, och överhuvudtaget prata om. Det, det, det känns mer som att. Det kommer att bli mycket tunt prat om ingenting om vi ska försöka hitta någon, någon mening, något innehåll. Så pass negativt inställd är jag just nu. Vem vet, kanske jag blir positivt överraskad och, och kommer att le med, med hela min gula feja här. Men ja, jag, jag, jag förhåller mig allt lite skeptisk i det här fallet. Jo, men då kan det ju bli lite av ett äventyr att se vilket ansiktsuttryck som vi får efter nästa vecka. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Dani Arling Och jag heter Paavo Hemmingsson Och du har lyssnat på Radio Escape Radio